Basaia ostatuan aurketzen gara baina telizondorekin gaixo baina egunon bai egunon bueno, bai e, udara pasata ja e, abiatzen dugu sea Esan Esondezako baita ere saioostatuanantzatu denboraaldi berria, eh? Gu aipatzen dugu denboraaldi berria eh, Euskal Irratetan, Antzeta baina bueno, egia da urtean zehar ekimen aktibitate ugari antolatzen direla saioostatuan, udaran ere eginen izan dira batzuk, baina hemendik aurrera, bueno, aipatuko ditugu zeneko hitzorduak izango ditugun eta lenik eta behin esmarra dugu urriaren 3 Horre, itzortu bat-badako gola, kantuarekin lotuta dagoen ez da? Bai, hori da, e, atxedena piskat hartzen dugu hemen pausuko festak e, zailan izate maite. Oktik lekorat, e, iraila ugia arte, atxedena zen da hemen kontzertuekin eta festazko baita inguruetan egiko festak. Eta orduan urgianen 3 e, beti bezala kantu afari jakin dugu sasoi bergia edo udazken azk, udazkeneko ekitaldiak eta beti bezala kuskustu txarrangakin xagardotegiko e, afaria izango da bez urriak 3 ustiralekin 9etan 9etatik goiti. Mm -hmm. Bueno, kantua faria, hori agurrrik iruan izango da aukera egongo da baitare bueno, behar badan berotzeko izan daiteke e, ze aukera bat e, aitzaki bat izan ere ba, aurten ere errepikatzen da bai kantu kasastaroa eurriaren zorzitik e, e, goiti aste azkenarekin izango da eta baitare hori irekia da ez da. bai Egi hainitzetan bezala, hemen e, pausun e, egiten da, badu arai e, zazpi, zazpi urte, zazbi sortzi urte. Ugiatik hasi eta maiatza buka eragte, e, amabost guzitan, e, azte eskenakin, amabost guziz sortziter ditatik e, amaretat. Lehen egunean, urriaren sortzia izango da, hor sortzitan eman dugu itzordua izenak emateko, amabost euro pagatzen da urtera, urtesaria edo urterako. Eta hor gaziko da bez, zazoi begia, e, bi musikari izaten gira horiek laguntzeko Eta gaitama bost, bejo jende bat biltzen da hemen e, ba, urtean zehak hmm, bueno, Badak ba, izute, eh? Formazio goiago erako, bueno, aldo bat egin badak izute ez aia aukera andu zuela. Edota, 0 bost, e, berrogeita zazpi, irurogeita amabost, 0 zazpi, 0 bi telefono zenbakira e, deituz bueno, Aipatu dugu e, kantu afaria, pa, aipatu dugu baite izanen den, bueno, ba, kantu ikastaroa, eta horretaz gain, zeinako, bueno, zein izango zen ba, urrengo itzordua, zeinako gitaro antolatu zute, datu zen ilabetetarako. etarako? Ba, bueno, bizkat, euktero, bizkat, berdinak etortzen dira e, naiz eta musikariak e, aldatu, e, zomaitetan, e, azaruan beti bezala hemen e, San Martin gari egiten eh, den tripos jatea, eh hemen saian guk eh, egiten ditugu fabrikatu edo <laughs> ez dakit noragan eh, bostean eta zazpian izango da biriatuko festa irekitzean hemen fe, inguruetan eh, tabernetan ematen den menu hori menu berezi hori tripos jatea izango da bez zazpian Eta baduz honbait orte zel, iru edo eh, irlandes musika egiten duten talde, emengo musikariak gire, baina hon oso talde ona da. Eta horiek animatzen dute gaualdi hori. Uh -huh. e, bez, erran behar da gau horretan ematen direla tripotxak, baina hamabost astez e, jaten aldirela. E, tripotxak eta e, e, gero abenduan e, bez e, piskat e, kanbiatu da orten, ez da, lehen haustilara izango, eta goitura dugu lehen haustilaretan, ilabeteko lehen haustilaretan egiteko ekitaldiak, baina hori izango da emeretzean, ez uste dut, irugarreina izango dela eta hemenetan gira roserriplei taldeakin e, hori etorriko da, gaualdia animatziat erritarrak elkarteko gaualdia izango da eh eta gero urta eta beste esasoi begia beste urte begia xiko da urtagiratik hoite. Bueno, urtarriatik hoite ja aipatuko dugu, aurrera aurrerago ekimen aktibitateak izango ditugun hementze e, saia ostatuan noski, eh, bueno, hor daukagona da jendea noski animatzea, jakitea, ba bueno, ba, saia ostatuan E, oztatuaz gain baitare ekimen eta aktivitate kulturalak ere antolatzen direla eta betiko gontua bainat, animatzeaz bakarrik e, bai urruña edo pausoko e, bizilagunak baitare noski iruna eta ondarribi e, gertu ditugun bizilagunak animatzea ditugula ez da. Bai, hori da, ikuste, ikusten da kantua faritan, bereziki kantua faritan E, Toktzen direla, ba, Zagauz, Amaiur, eztapak ne, aldiuntan otobus e, txeki bat antolatut emakiatik, ogoi e, bat e, kidek eta bez e, euskalegi osotik. E, Toktzen dira, ba, giro, giro ona sentitzen dute, uste dut, eta giro sentitziat eta bizitziat. Uh -huh. Ba, oso hongi, guzti horrekin galditzen gara, esker mila, bainat. Habe, esker zorri.